Настала ніч. О, то була незабутня ніч. Про ту ніч найбільше потім було різних балачок і жартів. Саме про ту ніч найбільше любили розповідати на посиденьках гарбузянські сторожили приїжджим та своїй молоді. Почалося з того, що містер Фішер забажав ночувати на городі, біля ями. Як він пояснив через габку і Олексієнка, у нього астматичний бронхіт. У хаті він задихається і спати може тільки на городі. «Угу, задихається. Від страху, щоб хтось того скарбу вночі не викопав», – пошибки хихикнула Люба матері. Усі вже помітили, що містер Фішер більше хвилюється за скарб, ніж габка. «Сестро, а хто він хоч тобі такий? Вибач». Тихо спитав Петро Васильович. Габка знітилася. «Приятель, апштифікант, як у нас кажуть, потім, потім колись розкажу». І одвернулась, не бажаючи продовжувати розмову. Витягли апштифіканту Фішеру розкладушку нагород і поставили за його настіловою вимогою біля самісінької ями. Дивись, щоб він тобі вночі в яму не беркицнувся» сказала гапці Катерина Семенівна. «Найби його шлях трафив!» – махнула рукою гапка. Така реакція Катерину Семенівну трохи здивувала, але вона не сказала нічого, які тільки стосунки не бувають навіть між найближчими людьми. Цю їхню розмову чув Тимофій Гузь, який давно вже крутився на городі, хоч ніхто його у понятті не запрошував і брати участь у пошуках скарбу не просив. Коли Катерина Семенівна і Люба пішли до хати лаштуватися на ночівлю і габка лишилася на якусь хвилю сама, Тимофій Гузь негайно скористався з цього, підгріб до неї і почав співчутливо зітхаючи. «Вельмишановна пані, щиро вам співчуваю. Я бачу у пані тонка ніжна натура. Пані не розуміють, я бачу, як ставиться до пані той пробачте її приятель». «Апштифікант! Йому лише скарб у голові, лише золото, гроші!» Габка зітхнула, на очі їй навернулися сльози. «То страшенно боляче, коли тебе не розуміють!» Побачивши це, активізувався гузь. «Ох, як я те відчуваю! Як відчуваю! Мені самому довелося в житті! Повірте!» Габка знову зітхнула, і з вдячністю подивилася на Гузя. «Я одразу відчув до пані душевний потяг, щиру симпатію, як до рідної, близької душі. То байдуже, що пані може на кілька років старша за мене!» «Прецінь, якщо років двадцять, то кілька?» – усміхнулася габка. «Мені, прошу пана, сорок сім, а мені тридцять сім!» – збрехав на десять років Гузь. Пан дуже файно зберігся. На тому розмова обірвалася, бо підійшов Петро Васильович, який ходив з Олексієнком та Павлентієм Кандибою купатися на річку. Ту ніч не спав ніхто.